Noin, se on ihan mukava, kun saa joskus laulaa sydämensä pohjasta. Olen sanonut ennenkin teille, että siskoni Tampereella Suomessa menee lavantaina tuomiokirkon messuun, koska siellä saa laula ja torstaina Markku Koiviston kokouksiin sinne halliin Pirkanmaalla, koska siellä tulee ihmisiä uskoa. tähän nauttii täysin siemauksin Jumalan armosta ja... Ja siitä, mitä hän teki. Luen tähän alkuun Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumin mukaan. Tule aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kukin minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää, sillä isäni on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, sillä minä olen voittanut maailman. Paljon asiaa muutamassa jakeessa. Jeesuskin uskalsi sanoa, että hän ei ole yksin, vaikka opetuslapset tulivat jättämään hänet yksin, vaan... vaan isä on minun kanssani. Meillä töissä sanovat aina minulle, että että Markula on se sellainen lotsas Jeesus, eli, eli kuviteltu Jeesus, jonka kanssa se elää ja vaeltaa. No, toiset uskovat näin. Senkin olen kertonut jo aikaisemmin, kun muur Teresa oli, lähti matkalle ja meni sitten matkatoimistoon, ja matkatoimiston neiti sanoi, että, että äiti Teresa, te matkustatte nyt yksin, etteikö kukaan sisarista lähtenyt mukaan, niin... Äiti terässä sanoi, että ei, meitä on aina kolme, kun minä matkustan. Jeesus, minä ja minun suojelusenkeli. Että hänkin uskansi sanoa, että, että minä olen yksin. hänellä oli jopa Jeesus ja hänen matka matkaseura. Jeesuskin sanoi, että en silti yksin jää, vaikka te nyt hänet jätätte tässä vaikeassa tilanteessa. Isä on minun kanssani. ni. Ja hän lupaisi sitten näiden jäkeiden edelläkertomien rohkaisevien sanojen ja kertomusten, mitä hän puhui, niin sanotu se ja sanoi, että olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minus rauha, sillä maailmassa te olette ahtaalla. Ja näinhän se on. Tämä maailma ahdistaa meitä monella tavalla. Täällä on sairaudet, täällä on sodat. Täällä on ihmissuhteissa vaikeuksia, täällä erotaan, täällä riidellään ja, ja täällä on monenlaista monta harmia tässä meidän olemassa olossamme ja, ja taistelussamme tällä maisella matkalla. Täällä me olemme ahtaalla, monella tavalla. On taloudellista vaikeutta ja rahat loppuu välillä ja, ja firmat menee konkurssiin ja jopa, niin sanotaan uskovillakin, että se ei niin kuin... Me emme ole vapaita tästä. Maailmassa te olette ahtaalla. Ja uskokin on yksi sellainen tekijä, joka ahdistaa meitä usein matkallamme, että, että miten on. Säilytämmekö uskon rohkeuden loppuun saakka. Meillä oli Ruovarilainen semmoinen 80-vuotias vanha uskon sisä, ja aina keskiviikkona rukouskokouksessa, niin hänen rukouksensa oli, että ei uskon ei sammuisi Se oli aina hänen rukouksensa, että ei uskon, lamppu sammuisi. Ja muistatte Paavalin sanan, kun hän kirjoitti Timoteukselle, että minun aikani on tullut ja minut uhrataan. Mutta hän uskansi sanoa millainen, hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Ja se oli se ajalla. Täällä olemme ahtaalle epäuskoa epäuskaamme yritetään sortaa. Ja murtaa kaikella tavalla, joskus meidän oma sydämemmekin esittää meille kysymyksiä näissä hengellisissä asioissa ja myöskin siltä pohjalta juuri, kun näyttää ja siltä, että olemme hyvin ahtaaleja. Näyttää jopa siltä, että ei aina Jumalakan meitä auta meitä ainakaan sillä tavalla kuin me olen ajatelleet, mutta, mutta aina lohdutan tuolla, tuolla, tuolla kertomuksella, kun Jeesus puhui rikkaasta miehestä ja lasaruksesta, että Kun Lasatus eli tässä maan suurissa paiseissa, niin Raamattu sanoi, että koidat tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Se oli ainoa lohdutus, mitä hänellä annettiin. Mutta sitten kun hän kuoli, niin Raamattu sanoi, että enkelit veivät hänen Abrahamin helmaan. Ja siellä sitten sanottiin hänelle, että kuule, kun rikas mies sitten joutui kadotukseen kaikessa hienossa vaatteissaan ja olemisessaan, että, että sinä sait hyvää täällä maan päällä ja Lasarus sai pahaa, ja nyt on osat vaihtuneet. Jumalan näkökantia ja meidän elämämme päämäärät niin ovat erilaisia. Ja sen takia voi myöskin tällä tavalla lohduttaa itseämme, että, että vaikka näyttää, näyttää toivottomalta tämä elämä, ja hyvin raskalta, ja joskus meidän kohtalomme, niin kuin sanotaan, niin näyttää hyvin, hyvin kovalta meidän olemassaolossamme, mutta... mutta sen päämäärä on kuitenkin hyvä. Ja voimme voittaa tässä kohtalon kilvassa niin kuin Hillaltonen hyvin kauniisti sanoi sinä CD-levyllä että hän oli on voiton saavuttanut kilvassa kohtalon. Hän löysi ratkaisun ja on löytänyt ratkaisun omaan elämäänsä. hän yli täyttänyt 100 vuotta juuri yksi harvoja joka ymmärtää evankeliumin sanomani osasta Oikealla tavalla julistaa. Mutta Jeesus sanoi, että vaikka maailmassa ollaan ahtaalla, täällä tapahtuu asioita. Niin kuin hänen omassa elämässään muistatte, tämä ahtaalla oleminen, niin, niin hänestä kirjoitetaan täällä näin, että Markus kirjoittaa, kun hän oli Ketsemaanessa. Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Ja hän sanoi heille, olen tuskan vallassa kuoleman tuska. Että ei herrallemmekö ollut outoa tuntea ahdistusta, tuntea tuskaa sen tapahtuman edessä, johon hän oli menossa. Ja se on meillekin myöskin suuri lohdutus tässä ajassa, kun jos ja kun kuolema mitä pelottaa. Tapasin erään, taikka meidän työssä oleva sairaanhoitaja kertoi, että usein kun hän on ollut, hän käytti sanaa, kun niin sanotut relisöössä ihmiset, hän käytti sanaa uskovaiset, jos nyt siitä että tarkoittaa. Sanat olivat hyvin usein ahdistuneita, kun he lähestyvät kuolemaan, ja ymmärrän sen silti, koska me, mehän ajattelemme elämässä kahdella tavalla. Meidän päämäärämme, meillä on kaksi mahdollisuutta elämässä, joko kadotus tai taivas. Kun jumalaton ihmisellä hän ei ole Onko kyllä päämäärä ollenkaan, jos sillä on päämäärä, se voi olla myöskin taivas, aivan varmata tapaus, että pääsen taivaansa. Minullekin oli tuota, mikä se on, äitini, ei kun nisäveljen vaima yksin, niin sanoi, että kun me sanomme, että me olemme uskossa ja me taivaaseen, että perässä tullaan, se sanoi. Että se oli niin varma siitä, että perässä tullaan, kyllä te olette, todistatte ja, ja olette mahtipontisia, mutta kyllä täältä perästä tullaan. Että oltiin niin varmeja, mutta uskovainen, me käymme tätä taistelua, että, että miten käy minun, kestääkö veri, kestääkö lunastus, kestääkö työ, kun kuolema lähestyy. Mutta hän sanoi, että monet olivat hyvin ahdistuneita kuoleman edessä. Ja minä ymmärrän sen just siltä pohjalta, että ihminen kun kokee oman raadollisuutensa, tietää oman uskonvaelluksensa ja elämänsä, niin ajattelee, että, että miten minun poloisen käy. Mutta Jeesuskin valmisti itseänsä tähän hetkeen, mitä me luemme, vaikka hän tunsi ahdistuksen, hän tunsi tuskan ja kuoleman pelon. Niin hän 17. luvussa Johannesta hän rukoilee, tällä näin kuin hän rukoilee tämän niin sanotun jäähyväisrukouksen, niin hän sanoo näin. Isä, kirkastas sinä nyt minut, ota minut luoksesi. Isä kirkasta nyt minut, ota minut luoksesi. Minä luin jo pikkupoika nämisen rukouksen, isä, äh, iltarukouksen. Jos sen sieltain nousisi taivaaseen ota tykösi. Amen. Sihen annan nukahdettiin. <tuhdettiin> nukahdettiin Jeesuskin rukoili. Kirkasta minut ja ota minut luoksesi. Hän valmistautui ja rukoili näin isältä. Ennen kuin hän tuli tähän ketsemaanen vaikeaan tilanteeseen, jossa hän tunsi kuoleman pelkoa, kuoleman ahdistusta, sisäistä ahdistusta. Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Mutta hän rukoili, että isä, ota minut luoksesi. Kun työt on tehty ja ristillä on henki heitetty ja on huudettu, että kaikki on täytetty, niin ota minut luoksesi. Ja ehkä se on hyvä jo rukoilla. alkaa rukoilla, jos ei nyt rukoilla. No, me olemme uskossa, mutta kuitenkin usein me saatamme käydä sisimmässämme tällaista kampaille. Siksi Jeesus sanoi, että vaikka maailmassa on nämä ahdistukset, pelot, monet kysymykset, niin olkaa rohkeita, pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Ja kirjoittaja kirjoittajan sanoo, kirjoittaa myöskin näitä, että älkää siis heittekä, heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on tälle tarpeen, jotta pysyisitte, pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vai vähän aikaa. Niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhuskas palvelini uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Älkää siis heittikö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Älä heitä pois uhkeuttasi. Vaan luota siihen, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeita, minä olen voittanut maailman. Ja siihen saamme. Vaikka maailma sanoo, että, että meillä on se Lotsas Jeesus tässä mukana tällä matkalla, niin annetaan heidän sanoa se. Annetaan heidän, heidän näin ajatella, että meillä uskavilla on se Lotsas Jeesus, eli kuviteltu, ajateltu Jeesus, johon me luotamme. Mutta se on paljon enemmän Kuin vain ajateltu, kuviteltu ajatus se on kuitenkin todellisuus. Ja siksi olkamme rohkeet. Uskaltakaa me todistaa herrastamme ja, ja uskostamme. Ja ennen kaikkea siitä, että mitä Herran meille tehnyt. Siillähän meidän koko elämämme ja olemassa olemme turva ja päämäärä on myöskin. Täällä on jätetty myös aihe, mutta siinä sanotaan tästä ei. Lueta vaan, rukoilemme sen puolesta ja, ja niin me nyt sitten teemme ja käymme yhteiseen alkurukoukseen. Ja rukoilemme, että Herra saisi jälleen meitä rohkaista ja vaikuttaa meistä että uskomme ja meidän toivomme ja, ja rakkautemme tulisi myöskin palvammaksi häntä kohtaan ja myöskin muita kohtaan. Rakas taivainen Isämme, kiitämme sinun. Hyvästä ihmeellistä sanasta, jonka sinä olet antanut meille, joka viitoittaa meitä, meille tietä tässä ajassa. Tässä pimeässä maailmassa, kuoleman varjon laaksossa, jossa me matkaa, Herra, teemme. Ja kiitos, Herra, että sinä olet itse avannut meille elämän toivon oman kuolemasi ja ylösnousemuksesi kautta, Herra. Meidän ei tarvitse, Herra, epäillä sitä, etteikö ne asiat, mistä on kirjoitettu, ole mahdollisia, koska sinä itse Olet ne läpikäynyt. Ja Raamot mukaan siinä istutisän oikealla puolella, jonka ja sinun eteesi, Herra, me jälleen saamme tulla rohkeasti armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja armon avuksemme oikeaan aikaan, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet hyvä paimen, ja sinä paimenat meitä, sinä holhoat meitä, sinä johdat meitä, Ja olet meille tällainen holhoja, että kun me joskus harha teille menemme ja syntikin saa meidän elämässämme otteen ja harhauttaa meitä, Herra. Sinä tulet ja armahdat meitä, sinä annat meille syntimme anteeksi ja jälleen annat meille uuden toivon, uuden rohkeuden ja uuden voiman meidän elämään Herra. Kiitos siitä, että tänä päivänä saaneet kokoontua yhteen ja sinun sanasi jälleen meitä rohkaisee ja luo meihin uutta uskoa, toivoa ja rakkautta. Kiitos Herra, että... Sinä olet hyvä ollut meitä kohtaan aina tähän päivään saakka ja olet sitä loppuun saakka sen hyvän työn, jonka olet sydämessämme aloittanut, Herra, elämässämme aloittanut. Sinä viet sen myöskin päätökseen siihen hetkeen, kun tästä elämästä lähdemme. Ja kun sinä tulet, Herra, ja luot uudet taivaat ja uudet maat. Kiitos, Herra, että olet nähnyt myöskin tämän esirukous Aiheen, kun se jo kirjoitettiin, Herra, sä sen huomioinut, ottanut huomioon ja autat näitä henkilöitä ja annat heille apusi siinä, missä he apua nyt tarvitsevat ja pyytävät. Ja johdat heidän elämäänsä niin, että sinun tahtosi saa heidän elämässään tapahtua. Kiitos, siunaat Kimmoa ja että se sana, minkä hänelle oli sydämellensä antanut, Herra, saa myöskin koskettaa meidän sydämiemme ja jälleen tuoda meille uutta uskoa. toivoa ja rakkautta tällä maisella matkalla. Kiitos herra, että olet kanssamme sanasi mukaan aina ja iankaikkisesti nimessäsi. Amen.